ili kuweza kusaidia Sudan kujiandaa kwa uhuru wake kampuni kubwa ya mawasiliano ya internet Google inawapatia mafunzo watu wanaojitolea kusaidia kuboresha ramani za taifa hilo jipya na huku mradi huo ukilenga kuwezesha maendeleo huko Sudan Kusini huenda pia ukazua utata wa kisiasa ifuatayo ni ripoti kamili mkisomewa na mimi Aida Isa Taifa ni nini kama halina ramani Wakati Sudan Kusini inakaribia kutangaza rasmi uhuru wake, eneo hilo lina ukosefu wa maelezo ya kimsingi juu ya miji yake na jamii zake. Sasa, mradi unaoandaliwa na kampuni ya Google, benki dunia na mashirika mengine yanaandikisha watu wa kujitolea walokuwa na elimu ya eneo hilo ili kuweza kujaza pengo zilizopo. French Lamy, ni mkurugenzi wa miradi ya kampuni ya Google, anaeleza juu ya mfumo huo katika mkutano uji Nairobi juu ya uchoraji wa ramani ya Sudan. Mapmaker a web mapping collaborative platform which high resolution imagery and also uh, allowing the, the communities. To... Anasema Mapmaker ni jukwaa la uchoraji wa ramani wa mtandaoni ambao unajumuisha picha zenye ubora wa hali ya juu na vile vile kuwapa fursa jamii kuweka vitu kama vile shule barabara na mahospitali wakitumia picha hizo kama maelezo kwa hiyo ni kuonyesha miundo mbinu ya kimsingi iliyopo hivi ndivyo inavyofanya kazi mtu yoyote aliyena kompyuta anaweza kuongeza maelezo kwenye mtandao wa satellite ya Google wa picha za ramani kwa kutumia Mapmaker wanabonyeza kwenye jumba na wanaweza kutambua kama ni shule na kadhalika au wanabonyeza kwenye sehemu ya barabara na kuandika jina lake maelezo hayo yanatathminiwa na kuhakikishwa na watu wengine vile vile waliojocholea lengo ni kusaidia kuboresha ramani huko Sudan Kusini hususan ili serikali iweze kutambua wapi huduma kama vile shule na mahospitali zinahitajika zaidi pia inaweza kusaidia mashirika asiyo ya kiserikali na wafanyakazi wa kutoa kuhudumia eneo hilo vyema zaidi What the United Nations indicated what was important to map was the main cities uh, especially in local and rural areas and also... Anasema kile umoja wa mataifa kilioashiria ni kwa ni muhimu kuwa na ramani inaonyesha wapi miji mikuu iliyopo na maeneo ya mashambani na mitandao ya usafiri Uandalizi wanakana kwamba mradi huo unaweza kutumiwa kwa ajili ya kisiasa pale Sudan kaskazini na Sudan kusini inakabiliwa na utata juu ya mipaka ya baadaye ya mataifa hayo mawili. Lakini Charles Mona anayeongoza ya ramani ya Sudan kusini anasema maelezo ambayo mradi huo wa Google yatapata huenda ya kusini kutatua mzozo wa mpaka. Baadhi ya raia wa Sudan kusini wanatashuishi juu ya mradi huo. Bol Agut ni mwanafunzi mwenye umri miaka 25 na anasoma masomo ya uchumi kwenye chuo kikuu cha Nairobi. Anatokea Sudan Kusini huko Kordofan ambapo ni moja wapo la eneo lenye utata. It should start from South Sudan rather than starting from the diaspora. We we are just a group Anasema inapaswa kuanza kutoka Sudan Kusini kuliko kuanza hapa kwenye raia wa Sudan Kusini walioko nje ya nchi. Sisi ni wachache mno hapa. Hatujui ni kina nani wanaoshuhulikia au ni nini wanachokifanya huko Sudan Kusini. Kwa hivyo tunataraji mradi huu utakuwa baina ya serikali na shirika la Google na benki kuu ya dunia. Lakini jinsi ilivyoanzishwa inaonekana kama ni benki ya dunia na Google na baadaye watawalika Sudan Kusini kuungana nao mkutano huo wa Google ulikuwa ni wa pili juu ya uandalizwaji wa kuchora ramani ambao ulithaminiwa na Google pamoja na benki kuu ya dunia na ulifuatia juhudi za awali huko mjini Washington mwezi Aprili uandalizi wanatumai kufanya mkutano mwingine juu ya swala hilo huko Sudan Kusini